Навіть задля видно було, як зігнулись його плечі, як він увібрав голову, немов на неї раптово впав неймовірний тягар. Княгиня Лубкиня не прорвалась ні до серця, ні до влади у палаці князя Тура. Найстарший син оболонського рибаря Соловія рукатий і, і бусл і справді нагадував довгоного крилатого птаха, якому в глибокі правики кланялись в роді Соловія. Три діди, три старійшини роду – Соловій, Німаня і Сварун – одночасно стверджували, що таким от був і їхній пращур – князь Слов'янський Бусл, якого облудою прихопили разом із сімдесятма старішинами кляті готи і розіп'яли ондечки на тій горі, що й тепер називається Бусловою. Це там, де річка Либідь вливається у Дніпер. Поряд же на полі ті самі готи – Вбили і всіх старішин, відтоді і назва того поля – Буслове поле. Давно все те було. З тих пір у їхньому роді в кожному коліні старшого сина називали Буслом. Був і в коліні Соловія, найстарший брат – Бусл, та ще молодим упав під мечем Хозарина. Тож свого старшого сина Соловій на рік – Буслом. Пам'ять про великого пращура мала лишатись не тільки в назві гори, але й в іменах нащадків. Коли Славина принесла княжатку додому, то Соловію перся було, щоб наректи не, не мовля буслом, але мусили були зважити, що все ж то було княже дитя від приск київського волостеля. Чи доведеться йому сидіти на київському столі чи ні, але рід зажадав, аби в імені дитини зберегти найважливішу прикмету його народження. Найпаче ж клопотались про це баба Красичка та Гніва. Зрештою, діди поступились. У їхніх дітей ще будуть сини, ще когось назвуть Буслом, а от чи будуть княжата, то вже боги не скажуть. Та й на те не зважили мужа Гнівеного названо Буслом, але щастя принесло йому та ім'я чи ні. Це батий, рукатий, ніс тонкий, довгий, надріденькими світлими вусами, чуб, як віхоть пшеничної соломи, стерчить над вузьким чолом. Справді то біле века, бусу, бузько, чорногуз, бацян, гайстер, чи як там ще називають цього довгоного, довгоши його птаха. А що з того? З собою ж усі бачать невдатний, норово ніби смиренний, мовчакуватий, що на умі не второпаєш. А нині життя таке пішло, що як не вирвеш зубами собі шмат ораниці чи пари волів, то ніхто не згадає, що того бусла обсіла купа дітей, і що всі вони просять їсти. За все своє життя гніва так уже нагарувалась, набідувалась на тій ниві і в тих оборах, що й ночами кістки гудуть в тілі, то й злість у неї від тих болістей, і від безсоння, і від бусла. Хто ж не відає того тихомира? Ніби й не красень з виду, а на молодий цоком кидає, і це при тому, що мав аж три жони. Від першої правда сам пішов, і другу зневажив, не з'явився на весілля, бо це вона гніва так наврочила. На світанні посипала сон травою поріг і стежку, якою мав іти до тієї другої. Гнівий бач, присягався, клявся, на сіні з неї світанкував, а брати в жони іншу хотів, молодшу. Ну, то вона й побігла до старої відунки знахарки. Та начарувала відворіть зілля, дала гніві, то й відвернула його від тої любаски. Не пішов бусл на своє весілля. А вона ж гніва як тоді колотилася? І де було повзниву, що під горою, де бусл косить? тремтить уся, аж коралі на довгій смаглявій шиї визвонюють, а з грудей пісні й рветься на волю. На всю оболонську сторону кращої співухи не було. Співає, аж в небі дзвенить її голос. Босу ніби й не чує, і голови не поверне, тільки бачить. Здригається кісєві у міцних руках, коса врізається в землю, помічає, що люди уже насміхаються, а їй що? Не питала ні в кого броду, пливла по хвилях своєї любові сліпо, як тая лебедиця. Отак і стала йому жоною. Але його рід не злюбив гніву. Мовили, звабила піснями. І нині про те не забувають. Причарувала, кажуть. А що з того? коли віддала, що ніякого щастя не принесе їй той бусл, то не співала б, не бігала б попід тією горою. То лише в казках бусли лелеки приносять людям щастя. У житті не так. У житті інакше. Ти, калина, ти, малина, Над водою схилилась, Над водою схилилась, Я, молода, зажурилась, Я, молода, зажурилась, Що роду свого відбилась. Ой, піду я, гукаючи, Свою долю шукаючи, одгукнулась моя доля синього моря, гей! То жили потім гнівені пісні За незнайденим щастям, А тепер вона проливає сльози Над очиною долею. Що не робить, де не ходить, а в голові сумні думки снуються, Як оцей човник у її руках, бігає, бігає, то в один бік, то в другий, А все навколо однієї основи. Че гніва полотно, тепер надбати його треба і для славини, і для княжати, Для оскола їхнього. й переправили вони з красичкою їх в землю деревлянську. На схилі піщаного пагорба, що навпіл розрізає широке плесо ріки Ірпінь, мужі оболонські зробили добру хижку. Неподалік і оселище деревлян, яке називалось так само, як і річка, що слугувала за межу між полянською землею і деревлянською. Без людей не проживеш самотиною, та ще коли мало дитя на руках. У осельців добули козу, курей, знайшлася й баба знахарка, коли не коли нагляне. Зіллям хворість, яку з дитяти вижене, наче все передбачили, а серце болить. Не дізналося б зла лупкиня, не наскочило б гридні деревлянські, не винюхала б вовча зграя. Та й деревляни люди чужого племені живуть за своїми звичаями й поконами на своїй, не чужій землі, хто знає, як вчинять, коли довідаються, що славина від полян. Гніва перекидала човник з одної руки в другу, змахувала з пекучих повік сльозу. І далі гримала лядою ткацького верстата, а в очах ми хотіли стрімко натягнуті нитки основи. Взимку не встигла доткати полотна, гадала вистачить, та не вгадала. Тепер от весна на вулиці, а її наздоганяла недороблена робота. Та ще копчина якийсь об'явився в їхньому оселищі, скуповує полотно і суху рибу, навзамін пропонує сіль або хусто ромейську. Яка жона відмовиться від її ошатної вдяганки? Той поспішає гніва. Швидко і впевнено злітають її мозолясті руки над основою. Туди-сюди ширяє човник, а ляда стук та стук вирівнює і збиває нитки. Добре, що в поле уже сини ходять. Браві у неї отроки, істок та гордослав. Нині з буслом порають поле, ходять уже й біля корів. Легше їй на руки стало. При ниток і думок прорвалося хряпання хвіртки. Хтось ще лапає по двору, тупцює поганку, пригинаючись у дверях до світлиці, заходить бусл. Що так рано? Гнівені руки млісно завмирають на ляді, Бузл прийшов либонь прямо з поля, холоші ногавок, закочені вище щиколоток, на босих ногах пелюга, сердито кинув повстяну шапку на лаву, сів край столу, мовчкує. Затим підводиться іде всі, не набирає в цеберці кугле воду, п'є, заходить у витилище і вже не сідає, метеляється перед очима туди-сюди, туди-сюди, гніва вичікує. Бо зірветься в крик її мовчун, спалахне, як зоснова Скіпка, ще й турсоне під бік. Отакий цей бусул. Нарешті він зупиняється перед її верстатом, відкашлюється, готується до розмови. Мовили, князь на деревлян іде. Гніва сіпнула з тілом. На деревлян як? На брань, мовили, іде. На брань. Пощо ж так? не йме віри молодиця. Розширила свої великі сірі очі, ловить кожен порух вузького вуслового обличчя, а воно обігне весняною смагою, тверде, рішуче, чимось для неї завжди тривожно вабливе, тепер не обіцяє нічого тішного. Суборо близкає тіотемно сині, ніби аж чорні очі. Мовлять, не шанують Києва деревляни, не прислали данини князеві нашому. Не шанують повторі гніва, і раптом їй спадає на думку: А як же наша Славка? Мовлю ж, князь рад забирає треба й мені звичайний ж хай він піде може захистить дочку дитятко її а інша думка вже нагадує про господарство, про нилу та й волів не буде, кому як слід попорати коні, корови але ж Славка. «Що буде із славкою?» – зітхає гніва і гнеться до ляди. «Нічого!» «Князь Тур, гадаю, не наскочить. Хай боги її боронять там!» Гніва зводить очі до віконця. «Там небо, там обиталище великих і мудрих богів, що захищають їх від напасти і бід. То коли збирати?» «Позавтра, мовлять, уже й виступати». Мліло тіло, тремтіли руки. І гніва збирала Бусла в похід. Хто знає, чим обернеться ця війна для них? Добре було б, якби поляни і деревляни не ворогували. Але тоді київський князь простягне свою руку і за Ірпінь, і дістане Славку. Забере її на згубу у свій двір. А той киня. мабуть, не може забути, що колись його пращури сиділи на київських горах і побудували на них ще до Києв свої порубіжні городки – Відтоді загонисті деревлянські волостелі вважали ці кручі й довколишні землі своїми. Києвичів не хотіли визнавати. Тож київські князі час від часу мусили мечем нагадувати возносливцям про свою перевагу і про першість полянської землі серед інших племен подніпровських слов'ян. А вже ж черлений руський щит боронить і їх деревлян лукавих від дикого поля і деревляни, і волиняни, і дреговичі, і кривичі за їхнім полянським черленим щитом, тож і мусять давати Данину Києву за кров полянських мужів. Та коли ординські копита не стукають у їхні ворота, те все забувається. Не тільки воїв, а й Данину на дружину не посилають. Із них подільських та оболонських худих людей княжий двір і його тіуни Деруть потяги і правежі, і данину, і людей. Скільки вже голів полянського племені висіялись білими черепами в степах Дніпров'я і Подон'я, коли тур гамував жадібність Хозарську. Тепер йдуть на деревлян. І не знати, чиїм полянам, русам, оратаям і рукомесникам радіти чи плакати за той похід. Що він принесе в дім простолюдина? Згоду сусідів справно брати і на свої плечі частку кривавої данини на війну, чи невтішний плач і скорботу за пролиту братню кров. Гніва збирала бусла в похід, а в серці не влягалась тривога треба б навідати Славку й попередити, аби тихо сиділа, та одвести борошна й сиру й копчани якої.